قَفَ الطِفْلُ وَحْدَهُ وَاللَّيَالِي وَصَاصٌ مِنْ حَوْلِي وَجُوعٌ قَفَ الطِفْلُ وَالْحِجَارَةُ أَكْوَامٌ وَعَيْنَاهُ عَزْمَةٌ Sajal ili كل dرب يشقه مستور وقف الطفل وحده وليالي ورصاص من حوله وجنه وقف الطفل والحجارة أكوار وعينه عزة رصور يا <تصفيق> معززتي الحمد لله وقفت ثني عن بابك يا قصص سياتي اعمالنا ونهدي الله فهو ابتدك الجدود ومن يضل فاولائكه وخاسره اسماءه الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله والصفييه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخلى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار Draga moja braćo, objavio je naš uzvišeni gospodar Tebara Kevoteala u svojoj časnoj knjizi koja će se učiti do sudnjega dana. Laqad enzelna ilajkum kitaben fihi zikrukum efela taqilun I mi vama, o muslimani, i mismo vama, o vjernici, objavili knjigu u kojoj je vaš ponos, zar nećete svojoj pameti doći? Zar nećete razmisliti o knjizi koja vam je objavljena? Zar nećete iz te knjige povuke uzimati? Zar tu knjigu za svoj životni put uzeti? Kazao je naš gospodar Tebarake wa ta'ala Inne hadha'l-Qur'ane jehdi lilleti hi'e akvam و'yubeşirul mu'minine allazine ja'amelune salihat U istinu ovaj Kur'an upućuje čovjeka ka onome što je najbolje, Ka onome što je najvrijednije, ka onome što je najispravnije Ovaj Kur'an upućuje čovječanstvo ka onome što je najvrijednije, a to su Allahovi te barake o teala dženneti Najvrijednije što može biti jeste džennet i Kur'an Allahov te barake o teala upućuje ljude ka džennetu Zato je poslanik s.a.v. rekao u jednom hadisu Ko učini Kur'an ispred sebe i ko ga učini svojom vodiljom, on će ga voditi u džennet. A ko učini Kur'an za svoji leđa i ko ne bude radio po Kur'anu, ko ne bude ga čitao i o njegovim porukama razmišljao, taj će ga isti Kur'an u vatru džehennemsku baciti. To je ono što su shvatila sahabi poslanika s.a.v. Pogledajte samo prič koju je zabilježio Imam Bukhari u svome sahihu od Abdullaha ibn, Am, od Abdullaha ibn Amra ibn Laasa da je kazao Oženio me je moj otac sa djevojkom koja je bila lijepa i ugledna. Pa je došao kod svoje snahe i upitao je Moj sin, kakav ti je muž? Pa je kazala, dobar je on čovjek svome gospodaru. A što se mi tiče mene, on kao da mi nije muž. Još mi nije nikako prišao nemam ja sa njim nikakvog kontakta pa je sreo Amr ibn al-Az poslanika sallallahu alaihi wa sallame pa mu je to ispričao pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallame dovedi mi ga pa je došao Abdullah ibn Amr ibn al-Az radi Allahu ta'ala anhuma kod poslanika sallallahu alaihi wa sallame pa mu je rekao o Abdullah kako učiš Kur'an kaže učim ga u Allahu poslanike svakoveče, večer, svako večer proučim od Kur'an Kur'an. To jeste ono što je bilo objavljeno od Kur'ana u to vrijeme. Pa je kazao poslanik sallallahu sallam, a kako postiš, kaže, postim svaki, da, svaki dan u Allahov poslaniče. Pa je kazao poslanik sallallahu alaihi sallam, nemoj tako činiti. Posti svakog mjeseca tri dana. I uči Kur'an u mjesec dana. Pa je kazao, o Allahov poslaniče, tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, ja mogu više od toga. Pa kaže, posti sedmično tri dana. Pa kaže, o Allaho poslaniče, mogu više od toga. Kaže, posti dan i prekidaj dan. To je najbolji post, post Davuda, alaih i salam. I nemoj učiti Kur'an za manje od sedam dana. Pa kad je ostario Rono, kazao je, kamo sreće je da sam prihvatio olakšicu poslanika, sallahu alaih i salame. Sad više ne mogu činiti ono, Naš, čime me je obavezao Allahov poslanik, i vosijet koji mi je ostavio oporuku, koju mi ostavio, ja ne mogu više ispuniti. Pa moram, kaže, da bi pročitao Kur'an za sedam dana, kaže, moram ovaj prekinuti post, ne mogu nikako postiti. Kaže, kamo sreće je da sam prihatio olakšicu poslanika, salallahu, alihi valiju sallam. Pogledajte, ashaabe, pogledajte ljude koji su razumijeli šta je Kur'an. Oženio se sa ženom, uglednom ili lijepom, i djevicom, i svemu to spriječava da priđe svojoj ženi Šta mu spriječava da prije svoj žoni Kurani post i badet Allahu te barake je jer su znali da je ponos muslimana i ponos vjernika da je u Kur'anu Allahom azzavodžel. Kur'an, knjiga kojom Allah te barake je uzdiže jedne ljude, a spusta druge ljude. Bileži imam muslimu u svome sahihu ibn Hibban također u svome sahihu od Ebu Amira Ebu Tufela Amira ibn Vasile Da je rekao, sreo je Omer ibnul Hattab radijallahu ta'ala anhu Nafi'u ibnu Abdil Haris. Sreo ga je u Usfanu, pa ga je upitao, a on je bio njegov namjesnik, Nafi'a je bio omerov namjesnik u Mekki, pa ga je upitao, koga si ti učinio za svoga pomoćnika i koga si postavio za svoga pomoćnika u Mekki? Kaže, postavio sam Ibnu Ebza. Kaže, a ko je to Ibnu Ebza? Kaže, to je jedan, kaže, meula minel mawali. U arapskom jeziku, meula minel mawali, znači, taj je čovjek ili sluga, ili onaj ko prati nekoga, ili je uglavnom je čovjek koji je nižeg društvenog sloja od običnih ljudi. Naročito Kurejšija. Pa kažemo, Omer radijallahu tealanu, postavio se za namjestnika čovjeka koji je nižeg staleža, Meula koji je sluga nekoga, Kaže jeste o vladaru pravijenih ja sam kaže njega vidio da uči Kur'an i da čita Kur'an on pamti Kur'an i on zna Kur'an pa je kazao Omer radijallahu ta'alahu subhanallah tako mi Allaha, ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao o istinu Allah sa ovim Kur'anom uzdiže jedne ljude a spušta druge ljude pa Allah tebarak je ve je sa Kur'anom uzdignuo Bilala Habešiju koji je bio zarobljeni rob koga su mučili i koga su na muke stavljali i koga su proganjali ugjetavali osnovna ljudska prava njegova uzimali Uzdignuo je al-Farisu koji je došao iz daljina i kružio oko poslanika, salallahu alayhi wa sallam, dok Allahov poslanik nije shvatio šta želi, pa je zadignuo svoju odjeću pa je vidio pećot poslanstva. Kaže, šeho li slam ibnul Qajim, pogledajte primjer Selmana al-Farisije i pogledajte primjer Ali uh, uh, ibn al-Taliba, ili Abu Taliba, amiđe poslanika, salallahu alayhi wa sallam. Ebu Palib na smrtnoj postelji Allahov poslanik s.a.v. kaže O Amiđa, kaži riječi teuhida i istine i haka da budem na sudnjem danu paravanom između tebe i džahennamske vatre pa nije ti kazati, pa je umro kao nevjernik. A dolazi Salman el Farisija iz dalina, prevaljiva gore i planine i brda i mora da bi došao da bi vidio pečat poslanstva poslanika s.a.v. na njegovim ređima pa da bi primio islam. I da bi bio ashab koji je čudo koji je i bret ljudima i čovječanstvu. Ashab koji je po konsensusu uleme i konsensusu hadijskih stručnjaka i istoričara živio 250 godina. A vodi se sporo 250. do 350. Neki čak kažu da je živio i 350 godina. A poslanik s.a.v. je rekao najbolji vjernik i najbolji život vjernika jeste kad je dug vjernik, dug život vjernika i kada su mu dobra djela. To je najbolji život vjernika. Da ima čovjek dug život i da čini dobra djela. Pa život vjerniku ne donosi nego hajdi dobro. A život ne vjerniku ne donosi nego šeri zlo. Pa život vjerniku donosi dobro, ako je loš, onda će se popraviti, pokajati, pa će se vratiti Allahu u tebarak i pa će nastaviti ići pravim putem i ispravnim stopama kojim su hodili njegovi prethodnici. A ako je bio loš, pokajaće se. A ako je bio dobar, nastavit ići dalje boljih ispravnim putem i povećat svoje dobro djela. Pa u svakom slučaju, život je za vjernika hajb i život je za vjernika dobro. Pa pogledajte, znači, tu prvu generaciju koja je shvatila biti suštinu Kur'ana. Da je Kur'an objavljen ljudima da se radi po njemu. Da se razmišlja o Kur'anu. Ibn Umar radijallahu anhu kaže nismo nikada prelazili više od pet ajeta dok nismo razumijeli tih pet ajeta i onda radili po njima. Razumimo pet ajeta, naučimo ih, radimo po njima I onda prelazimo na druge ajde. Pa je Kur'an objavljen da bude praktični život čovjeka muslimana, vjernika u njegovom životu. Zato Ajša radijallahu te anha kada je pitala o poslaniku sallallahu alaihi wa sallame kakav je bio njegov život i kakav je bio njegov huluk, kaže zar ne čitate Kur'an. Pa njegov huluk je bio Kur'an, on je bio živi Kur'an koji je hodio po zemaljskoj kugli. Zato je poslanik s.a.v. opisao čovjeka koji ne zna ništa od Kur'ana i koji ne uči Kur'an jednim jako čudnim opisom. Pa kaže, čovjek u hadisu koga bileži imam hakim i tirmizi i koga smatraju oba dvojica vjerodostojnim, čovjek u čijim plućima, odnosno u čijim grudima, to jeste u čijem srcu nema malo Kur'ana, je kao napuštana i srušena kuća. Napuštana i srušena kuća. Kakva je vrijednost napuštene, napuštene i srušene kuće? Nikakva. Moraš platiti nekoga da ti očisti tu ruševinu. Da bi mogao našto novo graditi. Pa je gori nego onaj koji nema ništa. Pravo zlo. U jednom hadisu koga bileži imam tirmizi koji je slab. Ima slab lanac prenosilaca. I hvala Allahu kad je taj hadis slab. To je velika blagodat. Allaha žao što taj hadis nije došao vjerodostojnim putem. Kaže je poslanik s.a.v. u njemu, ali je hadis slab, nije vjerodostojan. Kaže Pogledao sam ogrijehe svojih robova. I ogrijehe ljudi. Ogrijehe oproste ljudi. Pa kaže nisam vidio većeg grijeha od toga da čovjek nauči jedan ajet pa ga zaboravi. Da nauči ajet pa ga zaboravi. Ali je hadis slab. Ali je hadis, ali je hadis lab. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu kako vidijo ima Tabarani sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Najmanje kućet Najbezvrednije je kuće kod Allaha tebarak je o teala je one u kojima se uči Kur'an. A one kuće koje u kojima se uči Kur'an one sijeju za stanovnike nebesa kao što zvijezde sijeju za stanovnike zemlje. Baš tako. Kazao Abdullah ibn Mas'ud predaj koji bliže vam Hakim i ocjenjuje vjerodostojnom ovni imam Zehabi čovjek koji bude učio Kur'an neće ga Allah vratiti u poznu starost u poznu starost, onu u kojoj čovjek gubi svoj razum. O minhum menju reddu ila arze lil umur, li kejla ja'leme min badi ilmin šejiha. Vako kaže Allah te barake o ta'ala. A neke njih vratimo u njihu u poznu starost, da nakon što su mnogo toga znali, ništa više ne znaju. Svoj razum gube. Pa vidite čovjek kada ostari 80-90 godina ili pređe tu starostnu dob, Da je kao malo dijete, ništa više ne zna. Mojaš ga prisjećati na šta se desilo prije pola sahada? Ne zna. U poznu starost se vratio. E, po tvrdnji Ibnu Abasa, koji je najbolje poznavao Kur'an, Allahu u tebarak i oteala, i on je taj kome je Allah prihvatio dovu poslanika za učenje i za tumačenje Kur'ana, kaže da onaj ko uči Kur'an da ga neće Allah neće vrati u poznu starost, jeste da neće uzeti njegov razum. Braće, to su vrijednosti Kur'ana. Kur'an je najvrijednija stvar koju muslimani mogu imati. Najčastnija stvar koju muslimani imaju. Pa zbog čega onda muslimani ne prihvate taj Kur'an? Zbog čega muslimani se ne ponose sa Kur'anom? Najbolja knjiga. Najbolja knjiga i najpotpunija koja je ikad objavljena. Knjiga koja je dokinula sve prethodne šarijate. Objavljena na najboljem jeziku, na arapskom jeziku. I u tome je velika mudrost i veliki hikmet. Objavljena najboljem poslaniku, Muhammedu s.a.v. U najboljem mjesecu, mjesecu v U najboljoj noći, u noći kadra. U na najboljem mjestu, u Meki. Preko najboljeg meleka Džibrila. Najboljeg meleka, meleka Džibrila. Ima li još nešto? Ima li nešto da Kur'an nije najbolji? Sa sviju strana, s koje hoćete strane pogledati, s kog aspekta da gledate, Kur'an je najbolja stvar. Najveća blagodat muslimanima. Blagodat da imamo poslanika Muhameda s.a. koga možemo slijeti i kojim se možemo ponosti, najboljeg Allahovog vjerovjesnika. Sve su to blagodati kojima je uzvišeni Allah te barak je oteala počastio ovaj umet. I to su blagodati za koje će čovjek braćo biti pitan. Čovjek će braćo biti pitan za dunjalučke blagodati. I vi ćete sigurno, sigurno, bez sumnje, ikakve toga dana za blagodati kojim ste obskrbljeni biti pitati. Bićete pitani za sve što ste dobili od blagodati. Kažu Abdullah ibn Abbas i Saeed ibn Đubeir i drugi sredbenici, ispravni naši prethodnici, kažu da će čovjek biti pitan, da se ovaj ajit odnosi za to da će čovjek biti pitan kada pojede kašiku meda i popije gutlaj vode. Biće pitan zbog toga. Zbog svega će čovjek biti, braćo, pitan. Zbog dunjalučkih stvari. Pa šta mislite onda kakva je stvar sa Kur'anom? Kada Allah te barek i tala bude pitao čovjeka, učio si ajete, zašto si učio? Zbog čega si učio? Šta ti je bio cilj od učenja? Jesi li bio od onih Za koje će Allah te barak ja od tada na sudnjem danu kazati zašto si učio Kur'an? Kaže, iz zbog tebe gospodaru moj, zbog tvoga lica i tvoga zadovoljstva, pa će kazati, lažeš, nisi tako. Ti si učio da bi se kazalo, kari, učač, maša Allah, kako lijepo uči. Okad kil, i rečeno je, e jeste, to je tvoja nagrada. Ti si tražio i dobio se ono što si tražio, ali ovdje je danas kazna, pa će biti bačen na lice, pa će tako biti odvučeno vatru džahenovsku. I trojica kojima će prvo vatrađa hennemska biti potpaljena, jesu karija koji ćušt Kur'an, muđahid koji se borio na, na putu Allahovom navodno i čovjek koji je davao sadaku. U Hadis Abdullaha ibni Sa'uda koga bileži ima muslim u svome sahiju. Prvi kojima imaće biti vatrađa hennemska potpaljena. Zbog toga što nema iskrenosti. Nije to rađeno radi Allaha te barake oteala. Nije se znači niti Kur'an, niti Islam nije se prihvatili na način kako treba da se prihvati. Kur'ani, draga moja, vraćao blago. Blago neiscrpno blago i neiscrpan izvor iz koga muslimani crpe svoju snagu. Crpe svoju snagu i ako im presuži taj izvor, odnosno oni se ne budu vraćali na taj izvor, onda će sigurno izgobiti svoju snagu. Akul kaurehada واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prije nego što počnemo sa drugim dijelom naše hutbe, samo da napomenem riječi koje ste čuli, ekulu qavuli hadha, ojstavfirullah, što se često čuje od imama na hutbama da se kaže, to nije bio stalni sunet poslanika sallallahu alaihi wasalame. Došao je jedan hadis u tome smislu, pijelži ga Ibnu Hibbanu s ome sahihu, da je to poslanik rekao jedan put, a ostavio je to mnogo puta, i to nije rekao to na džumanskoj hutbi, neko je to na nekom drugom mjestu. No, međutim, mnogi fakihi kažu da je to lijepo, da se time razdvoji ovaj džumanska hutba i da ne smeta, no, međutim, ne treba to uvijek raditi. Allahu Teala Alem. Kazali smo, draga moja braćo, da je Kur'an, Allahu At-barak, je ovo Teala knjiga, da je to veza između nebesa i zemlje. Kaže poslanik, s.a.v., u jednom hadisu, koga vjerodostojnim smatra šeha Albani u sahihul džamija, ovaj Kur'an je, kaže, uže između nebesa i zemlje. Uže, jedan kraj užeta tog drži je Allah, a drugi je u rukama robova. Ako ga budete držali, nikad nećete zalutiti. To jeste, to je veza između čovjeka i Allaha, te barak je je to Allahova riječ koju je Allah kazao, Allah je to rekao, nije to stvoreno. To nije Allah stvorio, nego je Kur'an Allahova riječ koju kojom je Allah, te barak je o tala, ta govorio. Koja je čast samo muslimanu, vjerniku, muqminu da govori Allahom riječu? Da govori ono što Allah te barakatala kaže. Kakva je to čast vjerniku muslimanu? E zato, braćo moja, muslimani se moraju vratiti Kur'anu i moraju shvatiti Kur'an i moraju shvatiti Kur'anske poruke i moraju svoj, moraju Kur'an primijeniti u svome životu. Pa će onda biti kao njihovi prethodnici. Mi dosta puta pitamo se kakav je izlazi iz situacije u kojoj se nalazimo. Muslimani su gnjevani, proganjani, obespravljeni. Nemoj ni... muslimanska krv nema nikakve vrijednosti. Muslimana mogu ubiti gdje hoće, muslimanku mogu silovati kako hoće i gdje hoće, niko se neće za to pitati. Nikoga to ne zanima. Zbog čega? Braćo moja, kada jedan narod ostavi Allahovu knjigu, onda će biti ponižen bez obzira gdje živio i ko bio i kako bio. Da man među njima bilo i dobrih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Bićete uništeni bližilo se veliko zlo, pa je kazala Aiša, o Allaho poslaniče, zar ćemo biti uništeni, a među nama ima dobrih, kaže, jeste. I da Ketur el-Habez, kad se kaže pokva, kad se poveća ono zlo i ona nevaljavštvina i prljavštvina, onda ćete, kaže, biti uništeni. Koliko danas muslimana procentualno klanja? To vam je dovoljno. Na osnovu toga, analogiju, idite po svim šarijetskim i temeljnim obredima, pa vidite koliko muslimana praktikuje jedini vjeru I onda neće nimalo biti čudno što ste muslimani nalaze u ovakvoj situaciji. U arapskom svijetu kada prođete pored neke kuće i čujete da se uči Kur'an, odmah slobodno svrate, pokusajte na vrata i tražite domaćina i pružite u ruku, kažete moje saučešće za toga što ste izgubili nekoga od vaših najdržih. Jer uče Kur'an samo mrtvima. Kada mrtvi umre, onda se pusti Kur'an da se uči mrtvima. Kur'an nije objavljen zbog mrtvoga. Kur'an je objavljen zbog živoga, da se živom uči, da ga živi i primjeni u svome životu. To je Kur'an, zato je Kur'an objavljen. Mi učimo Kur'an mrtvima. Učimo suru Jasin mrtvima. Allah te barak je otala u suru Jasin kaže li kjane da opomene onoga koje živi. A mi ga učimo mrtvo. Pa ta ista sura kaže, kao da kaže u ljudi, nije to zato što vi to primjenite. To je za nešto drugo, to je za živoga. Jer se u Kur'anu spominje post, hađ, zekjat, dobročinstvo, džihad, sadaka. Ko to radi, živi li mrt mrtvi izlaze iz groba iz kabura iz mezara i borim se na Allahovom putu je to živi radi to je Allahova tebareke u te ali riječi živima da opomene čovjeka dok je živ e onda kada ode na sudnji dan e onda ima ono što je odnio sa sobom wa le insani illa ma a čovjeku ne pripada nego ono samo što je učinio šta je on svojim rukama napravio tomu pripada I ono što je došlo u hadisima poslanika sallallahu alejhi da se može uraditi za mrtvo. Bile ima Ahmed u svom djelu Ez-Zuhd od Abu Darda radijallahu ta'ala anhu, kada su muslimani ušli na Kipar i oslobodili Kipar od širka i kufra i nevjerstva, izdvojio se Abu Darda u stranu i počeo plakati. Pa su mu kazali: "O Abu Darda, o ashabu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zar plačeš u danu kada je Allah dželle pokazao istinu i izvisio istinu iznad kufra i laži i nevjerstva. Danas plačeš pa danas se trebaš veseliti. Pa je kazao, plačem ovaj narod koga smo mi porazili je, kaže, bio ohol. Bili su veliki i silni. Dunjalu ga se bojao. No, međutim, kada su ostavili i odbili Allah u knjigu, Allah ga je ponizio. Tako Allah, braću, radi sa svakim, a taman mu bilo ime Muhammed ibn Abdella. Kod Allaha imena ne znači ništa. Ni to što je djed bio musliman, to ne znači ništa. Znači kakav si ti, i šta radiš. E zato muslimane ne smije zavarati što je nekad možda na prostorima Balkana ili Europe nije bilo općeno što nekad možda bio islam kako treba i tako dalje, ako je bio. Muslimani se moraju danas vratiti ispravnom islamu. I zato će Allah tebarak je odala svakog čovjeka obračunavati po osnovu šta je učinio za vjeru. Koliko si bio u mogućnosti i šta si učinio za vjeru? Koliko si znao od Kur'ana i koliko si toga primijenio u praksu? E zato će čovjek biti pita. E kada to muslimani svate i kada svate da je njihov ponos u Kur'anu i u vraćanju istinskom Kur'anu, e onda će Allah te bareh promijeniti situaciju. Promijeniće će situaciju kada ljudi promijenu ono što je u njihovim grudima. A drugačije nema promjene situaciju. Pogledajte vrijeme poslanika s.a.v.a. kako je dolazila promjena. Kako je dolazila promjena? Propis po propis, stepen po stepen, ide se uvijek napred. Muslimani kada ih nešto pritisne, prihvate se Allahove džellewala vjere. Kada ih popusti i oni popuste, kao da trguju s Allahom. Kao da kaže Allahu, dajte mi samo počjate i tolko. Zbog čega muslimane vidite u Ramazanu u džamijama? Ramazan puna džamije. 27. noć puna džamija, cijelo veče puna džamije. 28. noć nema nikoga. Zašto? Zato što je 27. noć noć Lelotur Kadar. Po mišljenju nekih učenjaka. Iako je ispravno mišljenje da se ne zna kada je noć Lelotur ispravno. Ljudi kao da trguje. Zna 27. noć dođe tada i moli Allahu te barake o Allah koji je gospodar Ramazana i 27. noći, on je gospodar svih drugi noći u godini dana. Pa mu se treba moliti i treba od njega oprostat tražiti i treba ga za uputu moliti. Ne bi li se smilovao njemu koji traži i umetu ome koji je zaista potreban u obim danima, Allahovi tebarekev ta'ala minusti. Valim Allahe tebarekev ta'ala da nas upudi na pravi put da popri naša stanja i stanja muslimana. Allahume kukid lana dhunubena u israfena fi emrina u thibbi taqdamena u sunna ala l'kaomil kafirin. Allahume la tejalidunija akbara hemina, wala meblega imina, wala tusilita alajna bi dhunubina, men la ya khafu kjafina, wala yarhamuna. Allahume aati nufusena taqvaha, wazekjiha, ente khairu men zekiaha, wa iqimu s-salah inna s-salata tenhane al-fahshari wal-munker wa la-zikru l-ahi ekber wallahu ya'lehu ma'tasnav Allahu alayhi wa عند بابك يا قدس ونادته من هناك الجدود وتلاقت أصداؤها وطيوف بين عينيه حومت وغنوف والنذا والمجروح غاب مع أفقي وغبت اشارات كلها صفطت في الارض ووابت حناجر وورود كلهم يدعي لك النسب الذي الشديد انت يا طفل في السوا فاين الانس ده ده اين الروح اين الانسام اين الوجود الزحف اين الرجال ومدين الحجيم وقف من حوله was awesome.